يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدَهُ فَرَهَظِينَ Saudaraku kaum muslimin, a'azani wa a'zakumullah jami'an. Di kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pengajian kita melanjutkan Ibadah talabu al-ilm yang kita lakukan di masjid ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa di hari kiamat yaitu kiamat besar yang dimulai dengan adanya al-ba'ats yaitu kebangkitan di mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh hamba-hambanya kepada jasadnya Dan ini terjadi ketika Peniupan sangka kalah yang kedua Kemudian Setelah kebangkitan Kemudian Hamba-hamba Allah Dikumpulkan di sebuah tempat yang disebutkan dalam hadis yaitu ardhun baydha tanah yang putih hamra kemerah-merahan yang luas yang tidak ada Satupun bangunan dan tanda-tanda adanya bangunan atau orang yang tinggal di situ di mana tempatnya wallahu alam bisawab itu kita yakini, kita benarkan, kita imani karena disebutkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Dan kita sebutkan, kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya penting untuk kita senantiasa ingat dan kita jadikan sebagai prinsip di dalam mengimani, membahas, mengkaji permasalahan-permasalahan ghaib. Untuk senantiasa kita kedepankan Al-Iman, Wa-Tasdiq, Wa-Al-Adillah. Kita kedepankan Iman dan pembenaran dengan dalil-dalil. Yang kita pegangi adalah dalil. Kita berpijak di atas dalil-dalil wa-Nusus, Syariah -dalil. Sahihah, Nas-Nas yang jelas, Sah. Baik dari ayat Al-Quraniyah, ataukah dari ahadithin nabawiyah as-sahihah kapan saja kita mulai mengedepankan akal dan logika kita maka disitulah awal penyimpangan kita, awal kita akan jatuh kepada kesesatan dan penyimpangan sebagaimana yang terjadi pada kelompok-kelompok sesat di antaranya kaum mu'tazilah yang selalu mengundakan akal mereka berpijak di atas akal dan logika mereka sehingga banyak dari syariat Islam yang mereka tolak dan mereka ingkari termasuk perkara-perkara gaib peristiwa-peristiwa dan kejadian yang benar yang Allah khabarkan yang Nabi telah beritakan dalam hadis-hadis yang sahih yang terjadi di hari kiamat dan di yaumil akhir Dan kita pun telah menjelaskan ketika di mahsyar itu terjadi sekian peristiwa, di antaranya Allah mendekatkan matahari sejarak satu mil, kemudian bercucuran keringat hamba-hamba Allah banyak dan sedikitnya keringat tersebut tergantung amaliyahnya. Kemudian di situ pula akan adanya al-haut. Telaga para Nabi dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam. Kemudian kaum mukminin akan diizinkan untuk datang ke telaga Nabi dan minum darinya. Yang Nabi menyatakan siapa yang minum seteguk saja dari dari telaga Beliau, maka dia tidak akan kehausan selama lamanya. Dan juga di Mahsyar terjadi syafaat iaitu syafaat al-uzma yang dinamakan dengan syafaat uzma atau syafaat al-kubra yang juga disebut dengan al maqamul mahmud al-maqam al-mahmud yang ini adalah syafaat khusus milik Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau memberikan syafaat kepada manusia di padang mahsyar untuk segera diutuskan urusan dan perkara-perkara mereka Kemudian setelah itu setelah Al-Hasyr berlanjut kemudian Al-Hisab terjadi penghisaban amal Kaum mukminin akan dihisab dan ada dua jenis hisab yang dialami oleh kaum mukminin Yang pertama hisabun yasir hisab yang mudah yang disebut juga dengan al-Arab, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menampakan catatan amalnya kepadanya, kemudian setelah itu berlalu begitu saja, ya tidak ditanya dan seterusnya, tidak ada pertanyaan, tidak ada ya pengecekan dan ya uh, selanjutnya tidak ada, langsung berlalu dan dia selamat masuk ke dalam surga. Namun ada pula yang dihisap dengan Hisabun deqiq teliti ditanya. Di naam teliti dan seterusnya. Kemudian di antara kaum mukminin ada yang tidak mengalami proses penghisaban. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadisnya yang sahih. Adapun orang-orang kafir, maka para ulama menjelaskan mereka tidak dihisap. Ada yang menyatakan tidak dihisap secara mutlak. Ada yang menyatakan bahawa mereka dihisap, namun hisapnya tidak sebagaimana hisapnya kaum mukminin, iaitu hisabul muazzaah dengan ditimbang amalan-amalan mereka. Akan tetapi hisab dalam bentuk dihitung jumlah kesalahan dan dosa-dosa mereka. Kemudian setelah itu mereka diadab. Ya. Mereka diadab. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Sehingga kita simpulkan bahwasanya. Yang tidak mengalami hisab itu ada dua kelompok. Dua golongan. Golongan yang pertama adalah kaum mukminin yang khullas mukminin yang sejati mukminin yang kebaikannya itu begitu banyak dan kesalahannya itu sangat sangat sedikit sekali dan mereka dari kalangan muwahhidin dari kalangan ahlu tauhid yang memiliki kesalahan kesalah, memiliki keutamaan kebaikan yang begitu sangat banyak dan ini tidak lain dari kalangan para nabi Para salihin Mereka orang-orang yang Memiliki kebaikan Yang begitu banyak Dan kelompok yang kedua Yaitu dari kufar Orang-orang kafir Yang juga tidak mengalami penghisaban Dengan penghisaban Al muazanah Ditimbang antara uh, Kebaikan dengan Kejelekannya Barakallahu fikum Terkait dengan al-hisab disebutkan dalam riwayat yang sahihah bahwasanya umat yang pertama kali dihisab adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Nabi Muhammad yakni kita ya. umat Muhammad kaum muslimin mereka yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah kemudian setelah penghisaban Berikutnya adalah al-mizan Al-mizan Yang juga merupakan bagian dari penghisaban Yaitu Allah menghisab, Menghitung Amalan-amalan hambanya Yang kemudian ditimbang Amalan-amalan tersebut Amalan-amalan tersebut ditimbang Diletakkan pada timbangan Yang telah disiapkan Di yaumil akhir Para ulama Menyebutkan dan mereka berbeda pendapat terkait dengan berapa jumlah timbangan. Apakah satu saja ataukah banyak. Sesuai dengan jumlah amalan. Sebagian menyatakan satu. Sebagian menyatakan banyak. Al-Muhim yang terpenting bagi kita. Kita meyakini dan mengimani. Bahwasannya di sana ada penimbangan amal. Dan di sana ada alat timbangan tersebut. Ya, alat timbangan tersebut. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat yang sahihah. Bahwasanya timbangan itu memiliki kifatan. Memiliki dua anak timbangan. ya Dua anak timbangan. Yang satu untuk meletakkan amalan-amalan kebaikan. Dan yang lainnya untuk meletakkan amalan-amalan kejelekan. Dan ini diyakini dan ditetapkan oleh kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah. Berdasarkan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quranil-Karim Al dan juga dari Sunnah Nabiyya as sahihah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya menyatakan: "Wanazau al-mawazin bil-qist liyomil-kiyamat, fala tuzlamu nafsun shi'ah." Wainkan mizqal habbat min khardal atina bia, wakfabina hasibin dan kami meletakkan timbangan-timbangan amal dengan keadilan di hari kiamat. Maka di saat itu, di hari itu, hari penimbangan amal, la tuzlamunafsun shayaa tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi Artinya semuanya akan dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Seadil-adilnya Allah akan menampakan keadilan Allah yang sempurna di hari itu, dan semua makhluk hamba Allah akan melihat dan mengakui keadilan Allah Subhanahu Wataala. Wa inkana mifqalah habbatin min khardalin atai nabihah. Walaupun sebiji sawi, sebuah amalan yang dilakukan oleh hamba. Pasti kami akan datangkan dan kami akan balas amalan tersebut. Wa bina hasibin dan cukup kami yang akan menghisabnya. Para hadirin saudaraku kaum muslimin Rahimakumullah sehingga ahlu sunnati wal Jamaah ala ruusihim ahlu sunnati wal Jamaah. Dengan pelopor utama mereka yaitu para sahabat. Para sahabat itu ahlu sunnah. Ya. Para sahabat Ridwanullah alaihim. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan mereka pelopor utama mereka berada di. Derajat yang paling tinggi. Dari ahli sunnah wal jamaah. Walaupun tidak disebut. Tidak diamalkan sebagai ahlu sunnah. Tapi mereka lah ahlu sunnah. Karena mereka senantiasa berpegang dengan sunnah. Kuat di dalam bertamasuk dengan sunnah, kuat di dalam mengamalkan sunnah, bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan sunnah, membela sunnah. Para sahabat Ridwanullah Alim Ajma'in, dari generasi sahabat, tabiin, tabi tabiin, tabi dan seterusnya dari para a'in, huda. Mereka menetapkan al mizan Bahasanya Al-Mizan di sini adalah mizanun hakikiun, mizan yang hakiki. Artinya bukan majaz, mizan yang sebenar-benarnya ada alat penimbangan amal dan ditimbang amalan-amalan hamba di hari itu di hari yamat hari penghisaban amal. Tidak sebagaimana difahami oleh kaum mu'tazilah dan orang-orang yang sejalan setipe dengan kaum mu'tazilah. Yang tentunya di zaman ini juga banyak kita dapati orang-orang yang seperti ini. ya, Yang mengingkari permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar dalam permasalahan agama. Prinsip-prinsip yang sangat penting, yang sangat pokok dalam prinsip-prinsip Islam. Termasuk al-iman di yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada apa yang terjadi dalam kubur. Beriman terhadap peristiwa dan kejadian. Di hari kiamat. Di yaumil akhir. Tidak sedikit. Dari umat ini yang mengingkarinya. Dengan berbagai alasan. Dalih. Dengan rayu dan logika mereka. Maka hati-hati. Ahlus sunnah wal jama'ah kaum muslimin. Sejak generasi sahabat hingga hari ini. Menetapkan adanya mizan haqiqiyun lahu kifatan. Memiliki dua anak timbangan. Allah akan menimbang amalan-amalan hamba di hari itu. Dan akan menunjukkan keadilannya kepada hamba-hambanya. Sementara al-mu'tazila mentakwil mizan dengan menyatakan keadilan. Mereka menyatakan tidak ada. Ya, Mizan tidak ada penimbangan amal Atau alat untuk menimbang amal Di hari kiamat, di yaumil akhir Yang ada adalah keadilan Sehingga mereka menyatakan Al-mizan yang dimaksud di sini adalah Keadilan, Allah akan menampakkan keadilan Maka kita katakan Ini adalah sebuah Tahrif Yang batil Ini adalah penyelewengan makna Dari nas yang jelas Yang gamblang yang menunjukkan bahwasanya adanya al-mizan di hari kiamat yaumil akhir sehingga pendapat mereka ini pendapat yang sangat batil pendapat yang sangat-sangat bertentangan dengan dalil-dalil syar'i sehingga pendapat yang tertolak karena bertentangan secara jelas bertentangan 180 derajat dengan Nusus syar'iyah Yukhalif Nusus syar'iyah Menyelisihi nas nas syar'i Yang menjelaskan dan menetapkan Adanya al-mizan Yang kedua Yang menunjukkan kebatilan Ta'wil mereka ini atau Tahrif mereka al-mu'tazilah Dan yang sejalan Tipe dengan mereka Seprinsip dengan mereka Yaitu pendapat mereka menyelisihi tafsir dari salaf. Tafsir generasi pendahulu kita generasi. Teladan yang baik yang kita contohi. Teladan umat ini yaitu para sahabat. Tabi'in wa atba'i tabi'in. Yang mana mereka menafsirkan al-mizan dengan mizan. Tidak ada satu riwayat pun. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, merinci dan menjabarkan makna mizan dengan keadilan. Tidak ada pula dari asar, akwal, pernyataan para sahabat Riduanulah alaihim ajma'in, juga dari para ahimatijabiin, watba'ijabiin, tidak ada. Dari salafun asalih. Sehingga ketika sebuah pendapat sebuah pemikiran sebuah keyakinan yang bertentangan dengan pendapat dan keyakinan as-salaf generasi terdahulu dari generasi sahabat, tabi'in wa tabi'in maka sudah dipastikan pendapat ini pendapat yang sangat batil dan salah. Kemudian yang berikutnya yang menunjukkan tentang kebatilan Takwil mereka terhadap al-mizan dengan keadilan, yaitu dari sisi konteks dalil, konteks ayat ataukah hadis. Ketika ditafsirkan mizan dengan al-adl maka al-kalam ghair mustaqim, ya, al-jumlah ghair mustaqimah, kalimat itu tidak bisa lurus, tidak benar maknanya, ya. Ayat yang tadi kita baca وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْتَ Kalau ditafsirkan mawazin dengan keadilan Maka tidak tepat Kami meletakkan keadilan-keadilan بِالْقِسْتُ -keadilan Kis qist. itu juga bermakna keadilan Menetapkan keadilan-keadilan dengan keadilan Di mana maknanya? Nabi SAW juga menyatakan dalam hadisnya Kalimatani Khafifatani alal lisani Habibatani ilar rahmani, Thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa hamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan untuk diucapkan, yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman dan sangat berat ditimbangan ya, di mizan. Kalau ditafsirkan dimaknakan sangat berat pada keadilan, tidak benar. Ya. Tidak bisa difahami dengan benar ya, Kalimat ini Sehingga dari sisi Makna ayat atau hadis Tidak benar ketika Ditafsirkan dengan Al-adal Karena itu Ahlus sunnati wal jamaah Kau muslimin Umat muhammad Yang meniti jejak salaf Generasi sahabat Tabiin wa atba'it tabiin Menetapkan Al-Mizan, menetapkan makna Al-Mizan sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahir. Dan ini juga adalah salah satu prinsip kaidah dasar yang dipegang oleh Ahlu Sunnati Wal Jamaah. Itu orang-orang yang senantiasa berpegang dengan sunnah. Yang meniti jejak Nabi, para sahabat, dan para imati Al-Huda. Di antara prinsip mereka... Yaitu memahami dan menetapkan makna Nas nas syariyah Baik ayat atau hadis Ala zahiriha Secara zahirnya Secara zahirnya Tidak ditakwil Tidak dimaknakan dengan makna yang lain Kecuali ada dalil pendukung Kecuali ada dalil pendukung Yang menunjukkan makna tersebut Kalau tidak ada Maka kita berjalan di atas zahir. Kita berjalan di atas zahir. Ketika Allah menyebutkan mizan. Ya kita katakan mizan. Nabi juga menyebutkan demikian. Juga kita tetapkan. Dan seterusnya. Termasuk di dalam. Bab sifatillahi jalla fi'ulah. Di dalam menetapkan. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ahlussunnah sunyati Jama'ah senantiasa berjalan di atas. Azawahir. Az Kemudian berikutnya setelah al-mizan yaitu nashru ad-dawawin disebutkan oleh para ulama nashru ad-dawawin yaitu pembagian buku catatan amal pembagian buku catatan amal setelah kita ketahui bahwasanya Allah jalla wa tidak membiarkan amalan-amalan hamba sia-sia begitu saja. Tidak tercatat. Tidak dijaga dan dicatat. Allah tidak membiarkan. Setiap amalan hamba dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menugaskan malaikah pencatat-pencatat amalan tersebut. Maka semua amalan itu dicatat dengan rapi. Dicatat semuanya yang mana hamba-hamba telah lupa akan amalan-amalan mereka namun hal itu tidak ya, akan hilang begitu saja akan ditampakkan nanti diingatkan nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kullal insanin alzamnahu ta'iraquf ti'irahu fi unquh wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitaban yalqahuman syuro Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma hasiba dan setiap insan setiap hamba kami akan naam tetapkan bagi dia kami akan tekankan dan berikan kepada dia pairahu fi unuqih akan berikan kepada dia kitab yang dikalungkan pada lehernya kami akan berikan catatan-catatan amalnya kepadanya, yang di antara hamba ada yang mengambil catatan itu dari tangan kanannya, dan ada ya, dari arah kanan, dan ada yang mengambil dari arah kiri, dengan diambil dari arah belakang. Jadi dari arah kiri dan belakang. Artinya dia mengambil buku catatan itu dari arah kiri, akan tetapi dari balik punggungnya. Sementara, ashabul yamin, orang-orang yang selamat akan mengambil buku catatan amalnya, dari arah kanan dengan baik, dengan penuh penghormatan, dihargai, diberikan bukunya dengan baik. Sehingga dia ketika mendapatkan buku itu, dia bergembira, dia bangga, naam dan dia menyatakan, Bacalah buku catatan ini, ikra kitab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan, Catatan-catatan itu pada masing-masing hamba dan dikalungkan, dikalungkan pada lehernya. Wanukriju lahuyau malkia mati kitaban yal kahu Dan kami akan keluarkan buku catatan itu kami keluarkan dalam keadaan maftuha mansura yang terbuka akan diperlihatkan kepada masing-masing pemiliknya. Ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan ketika buku catatan amal itu ditampakan demikian. Berbeda ketika seorang dihisap dengan hisap yang mudah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan. Allah Subhanahu Wa Taala bersendirian dengan hamba tersebut. Allah panggil dia. Allah bersendirian dengannya. Allah menutup diri. Ya berdua. Ya dari yang lainnya. Kemudian Allah membuat hamba tersebut mengakui dosa-dosanya sehingga hamba tersebut sangatlah takut cemas Merasa akan binasa akan hancur dia kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad satartuha fid dunya wa aghfi wa, wa, wa anni aghfirul laka yaum sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu tersebut di dunia aku tutupi dosa itu dan di sini aku ampuni dosa ini maka dia pun selamat ini berbahagia orang yang mendapatkan Hisab dengan hisab yang mudah Yang Nabi Sallallahu SAW senantiasa Memohon kepada Allah Dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni Hisaban yasira Allah Ya Allah nah Hisaplah aku dengan hisab yang mudah Nabi Sallallahu SAW minta kepada Allah Hisab yang mudah Tentunya kita semuanya Terlebih lagi untuk Bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Untuk dihisap dengan hisap yang mudah Karena di hari itu Tidak ada yang bisa menolong kita Kecuali Allah Jalla wa'ala Kemudian dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan Dari amal ketaatan dan amal kebajikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menampakkan Buku catatan amal tadi kepada masing-masing hamba Kemudian Allah menyatakan Ikhara kitabat, baca bukumu ini cukup bagimu untuk menghisabi dirimu sendiri di hari ini, cukup kamu lihat dan kamu menghitung demikian proses pembagian buku catatan amal dibagikan pada masing-masing hamba, dibacakan dan di hari itu tidak mampu dan tidak bisa seorang hamba pun untuk mengelak Mendustakan apa yang telah tertera tertulis di dalam buku catatan tersebut. Bahkan semuanya ditulis. Mali dahul kitab. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسها أوَّجَدُمَا أمِلُهَا الْحَالِدِرَ. Mereka kaget orang-orang yang di dunia senantiasa bergeliman dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan kedoliman, kecil, besar. Siang dan malam terus melakukannya Sampai-sampai dia Sudah enggak mikir perbuatan tersebut Sudah tidak lagi Terlintas di pikirannya Untuk dia merenung sejenak Perbuatan dosa, kemaksiatan yang dia lakukan Namun itu semuanya tercatat Sehingga ketika di hari kiamat Kaget Kitab apa ini, buku apa ini Tidak ada yang kecil Urusan perkara yang kecil dari dosa-dosa ataupun amal kebaikan semuanya tercatat dengan rapi yang kecil maupun yang besar, yang ringan maupun yang naam berat, semuanya dicatat maka oleh kerana itu para ulama menjelaskan nasihati kita semuanya untuk tidak meremehkan dosa-dosa walaupun dosa itu kecil kata mereka la tanzur ila suhri al ma'asi al ma'asiah Walakin undur ilaman asaid, jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa, kecilnya kemaksiatan, kezaliman, mungkin hanya dengan satu ucapan kalimat, mengeje, merendahkan, ya atau mengghibah saudaranya ringan, yang keluar dari lisan ini tanpa dia pikirkan, tanpa dia sadari ringan, tapi itu semuanya tercatat jangan kamu sekali-kali meremehkan dosa melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa yang kamu ma'asyati Allah Jalla wa'ala yang maha dahsyat, adabnya Allah Jalla wa'ala yang maha kuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak terkalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat keras, siksa dan adabnya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengadab, maka tidak ada lagi yang bisa menahan dan menghadang datangnya adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا Itulah penduduk-penduduk negeri yang kami binasakan mereka, kami hancurkan mereka. tatkala mereka berbuat zolim. Kemudian Allah menyatakan, Wajahalna limah likihim mawidah. Kami jadikan waktu penghancuran mereka itu sudah ditetapkan waktu. Penghancuran mereka kami telah menetapkan waktunya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harinya, jamnya. Ya Allah sudah tetapkan, sudah ada ketetapan dari Allah. Ketika adab itu datang di hari tersebut di jam tersebut, tidak ada yang bisa menolak. Dengan alat secanggih apapun, dengan kekuatan sehebat apapun, dengan senjata seampuh apapun, tidak akan bisa menolak dan menghadang datangnya Adab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Jalaluh Ala, maka hendaknya kita ingat jangan sekali-kali meremehkan sebuah dosa ketika kita terjatuh pada sebuah dosa kita ingat segera-segera bertobat kepada Allah beristighfar setelah itu ketika kita sadar wah ini tadi saya jatuh kepada ribah, ya, saya telah menceritakan membicarakan aib saudara saya maka segera bertobat beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena istighfar itu yang akan bisa menahan turunnya azab Allah jalla wa ala. hanya dengan istighfar Ya? Azab itu akan tertahan. Wmaka nAllahu liyadzibahum wa, li wa antafihim. Wmaka nAllahu muadzibahum wahum yastafirun. Kata Allah Subhanahu wa Taala dan Allah Subhanahu wa Taala tidak akan mengadap mereka, sementara engkau wahai Muhammad Sallallahu Sallam masih berada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu dalam peristiwa dan kejadian para nabi, ketika Allah ingin mengadap kaumnya, Allah perintahkan nabi-nabi tersebut untuk keluar dari kampung tersebut. Allah perintahkan Nuh untuk pergi, Allah perintahkan Lut untuk keluar dari kampungnya, baru setelah itu Allah azab negeri tersebut. Allah tidak akan mengazab suatu kaum, suatu kampung, negeri ketika engkau masih ada di situ hai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka masih beristighfar kepada Allah jalla wa ala. Maka istighfar ini merupakan salah satu ya sebab yang Allah sebutkan sendiri. Allah Jelaskan Allah perintah Allah kabarkan kepada kita Dengan istighfar itu Allah akan menahan Azabnya untuk turun kepada Hamba-hambanya Kemudian di sisi lain Kita pun janganlah meremehkan Sebuah kebaikan Jangan meremehkan dosa yang kecil Dan juga jangan meremehkan sebuah kebaikan Amal soleh Ketaatan Walaupun kecil Walaupun hanya dengan sekedar memberikan salam dengan senyum, walaupun hanya dengan bersaudara, ya, dengan memberikan sayur atau kuah sedikit kepada ya, seorang uh, taalib ilm atau kepada uh, tetangga atau kepada kerabat, walaupun sedikit, jangan diremehkan karena itu semuanya dinilai, dicatat oleh Allah subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah. Jalla fi'ula Kemudian setelah <tuh> nashru ad-dawawin as-sahaful amal pembagian buku catatan amal setelah itu manusia akan menyeberangi as-sirat setelah itu akan menyeberangi as-sirat Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. bahwasanya syirat itu adalah jisrun jembatan yang diletakkan di dua tepi Jahannam menuju ke surga. Ya. Jembatan thumayudrabu jisrun watahillus syafah ah. kata Nabi saw. Kemudian diletakkan jisr jembatan yaitu diantara dua tepi jahanam dan setelah itu terjadinya syafaat dan di sini yang akan menyeberangi jembatan adalah kaum mukminin baik yang sempurna imannya ataukah yang kurang imannya semuanya akan menyeberangi ashirat dan kaum muslimin atau kaum mukminin yang menyeberangi syirat terbagi menjadi Tiga golongan ada yang menyeberangi dan selamat, dan ada yang uh, menyeberangi, ya, kemudian gagal, dan ada yang menyeberangi setelah uh, selamat dan uh, setelah dia menyeberangi selamat setelah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang selamat tanpa diuji, ya, dan ada yang selamat setelah diuji, yaitu di dikait dengan pengait-pengait yang ada di jembatan tersebut yang disebut dengan kalalib wa khatatif seperti yang dalam hadith di atas jembatan itu ada kalalib wa khatatif yang mengait pengait-pengait ya, yang ada di jembatan dan di situ ada yang kemudian dikait oleh khatatif tersebut tapi kemudian dia selamat dan ada yang gagal jatuh ke dalam jahannam ini tiga golongan dan yang selamat pun Berbeda-beda kecepatannya Untuk dia menyeberangi Sampai ke Al-Jannah Nah Ini uh, Terkait dengan Asirat as Insyaallah Kita akan lanjutkan pada Kesempatan berikutnya Yaitu ketika kaum muslimin Masuk ke dalam Al-Jannah Ya setelah sirat Akan terjadi kisah Di Tintarah di depan jembatan Di ujung jembatan Yang akan masuk ke surga Ke pintu surga Maka di situ akan terjadi kisah yang khusus Baru setelah itu kaum mukminin Akan masuk ke dalam surga Dan tinggal di dalamnya Ini yang bisa kita Sampaikan dalam kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan Lanjutkan pada pertemuan berikutnya Bismillah Wa sallallahu ala nabi Muhammad Wa sallallahu ala nabi Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعي